Буде таке кіно, що на рік під каркам вистачить. Знайдеться робота і Максимові, і Петрові. Заспокоювати, а може і за руки тримати. Думаючи про Василя, Софія зовсім забула, що це їхній перший з Максимом вихід у світ. Перша демонстрація нового, кого? Знайомим. Може, не варто, бо ще нічого не відомо і не вирішено. Та їй потрібна була сьогодні Максимова підтримка. Всупереч очікуванням Василь прийшов тверезий, напрасований, не мов нічого і не сталося. Поводився стримано, підкреслено суворо. На Вікторію не поглянув жодного разу. Ні на її нову сукню, ні на туфлі, ні на перстень з діамантом, на безіменному пальці лівої боки щоруки. Суд прийняв ухвалу. Додому чоловіки й жінки йшли окремо. Серед чоловічого тріо головував за правом старшого Петро, серед жінок – Дарка. «Ходімо до нас». Справу треба замочити. І ти, Василю, ходи. Тобі самому залишатися сьогодні не можна. Стіл у гостинній дарчині світлиці невдовсі запарував картоплею, запахтів тушкованим м'ясом за огірочками. Усе це з'являлося немов за наказом чарівної палички із чарівного льоху який щороку наповнювали чарівні роботящі дарчині руки. «Благослови, Господи, нашу скромну трапезу!» – звично вимовила Господиня. «Прийміть, гості дорогі, по сто самогоніуму. Може, уму і побільшає?» Самогоніуму в кришталевих зовсім не для такого напою келихах, Меншало, пропорційно меншало й уму. Невдовзі Василь втратив свій бронезахист, став колишнім, лагідним і ніжним, цілував Вікторії руки, плакав згоря, а тоді заснув просто за столом, поклавши голову на коліна колишньої від сьогодні дружини. Вікторія сиділа над ним, також плакала, цілувала його пшеничні кучері, навіть тепер акуратно волосок до волоска підстрижені і зачесані. Щось шепотіла, уже сонному, може вибачення просила, може долю приворожувала, а тоді задрімала й сама. Софія з Максимом йшли додому з перших спільних гостин – Цікаво починається знайомство з моїми друзями. Справді незвичайна історія. Та знаєш, я ні за щоб не розлучився з дружиною. Ти спочатку одружився, а потім думай про розлучення. А тут і думати нічого, одружився, живи, щоб там не сталося. А то спочатку оженяться, дітей народять, а тоді починається. Люблю, не люблю, ромашка якась. Ти на мене натякаєш? Ні, ти що? Ні на тебе, на Вікторію. У вас справа інша, я просто так для себе міркую. Що ти зараз можеш знати? Одружуються всі ніби з любові. А мене час, мене кохання. Знайдеться хтось інший, що тоді? Не може нічого такого бути. Маєш дружину, вона одна на світі, інших немає та й годі. Отакий От у мене принцип. Рубанув повітря рукою Максим, і Софія зраділа, що у тій руці не було шаблі. Чудовий принцип. «Застрю твоїй майбутній дружині!» Новий навчальний рік вже стукав у двері. У вересні починався не лише відлік робочого часу Софії,